Ég vil nota það ekki verið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram og væntingum. Há við leitinni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Hvað er eigum við að byrja? Það er bara þú, <gri> þetta er endalegist að fara maður. Það er með, sko, hann. Með, með, með, reyla tvennt, þvóldir sem er að byrja er annars við Uh, hérna, við heitum staðins eftir viðtalið sem ég tók við hann á Söru ájá, þú varst ánæða með það viðtalið á mjög ja, svo, ájá það var svona einmitt, svona dæmum að því ég, ég, ég vissi að hafa en hún var bara eina af hérna klökkunum í sem uh -huh. og ég er alltaf tatt að vera Jón ég er eina góður í þess að vera með það já, hæ, svo sí. og hann borgað mér fyrir það <laughs> <laughs> hæ, var, en síðan var það tengingin hann er bara svo donkið kongan í honu prinsessan. Mhm. Og, mm -hmm. og það komst ekkert að enni sko. Bað viss allt að enni sko. Og sá hann að hægiaðana sko mér hittana. Sko bara ekkert meira. Sko séi þetta viðtal og það var bara frábært. Og, og fleiri, svo fleiri, fleiri tekingar áskir síðari sem var hjá þeirum þann daginn. Ja. Hann var alla var, var, var neður mér. Óttum frábæran tíma einn tattu hún, sko. Hann var gatari minn. Kenda varum að gata. Ja, hann er nátt að við, við. Komi við, við sko, já, já, magnaðar, magnaðar á við. Kom við á Var það varsta gata líka? Já, ég varum fyrstu því það taka raun verið að fólk var að gata í eyrun með byssum mm -hmm. en ég hérna keiptum nálar og tångir og kemtum okkur þá fengu sí mann frá frá hérna Kanada Pierce Black heitan hérna, mhm mm saka típa sem kende okkur svona það sem á upp á vantaði mm hann -hmm. var þá mjög basic og svo erðu mamma mín <laughs> þegar við að tala saman í síman þá fattai ég að það var tengingur að, að, að, að fylgjast með það nota leiðina ja og og svo allt þetta bara vegna að þess að Elsa og Bára voru sýstur í, í mynduhandó. Emmeit. Það eru voru þátt eitthvað bæsir í senu sem að var. Það voru bara kennarar kennaðar og listamenn og sálari listamenn og svo Gunnar Rödd Gunnarsson og, og allir sinni öfn og við eru bara að börna þannig heim mm -hmm. í, við sýskininn og Elsa og Bára eru þar, ungar, ungar konur mm -hmm. og mann bara tilfinningin, minningin, mjög, mjög hlýjóð og góð sko. Óh, ok. Það er að, að sinta okkar börnuna sko. Okay. bara gamsustóðs. Þetta sést bara í lagi. Men við vorum bara fá oss og mærum hengjum síðingar eða efnir í skóla eða bara mm -hmm. vinustovum og svona, eða bara í partíum. Mm -hmm. Það er svo mælt sinta okkur og bara þótti þátti svo minning er mjög þæleg og mjög, mjög hlý og góð alfs og bárum. Já. Það stinn í 8000 straukunar elsum. Já. Gat fyrir Ísland. <laughs> ha <það> er svoléis. <laughs> Mamma mín er náttla alvegur hippi. Já, já, og þetta var bara lista gengið, þetta var bara bó um gengið í Íslandi. Hvernig var að vera af því þú ert náttla alinn upp við rosa mikið mikla listir og pappi þinn er náttla legend. Já, já. Í listaheiminum Íslandi á eftirinn sko. Það var frábært og við getum alveg talað um það er út í alkóholism og með meðverknir. Við lika talað um mitt bara hvað er verið í hinum með þetta fólk. Einmigt. Að Aðlast upp með þessum öllum þessu Og líka þá kemur einmitt þetta inn hérna ég þekki alla þessa stóru listamenn sem að voru og eru enn á þetta dag og sem í spórunum sömum. Mm -hmm. Að mikið af þessu fólki lafti bara dauðugum skel. Gríðarlega vinnuhæstar, gríðarlega talandar. það fyrir mig á að ákvarða siguna fara í myndlist er bara það að þetta er bara kamikassi. Þetta er bara sjálfsmorsök áður en þú og þú er bara að fara að dæma sjálan milli þáttdóttar. ég rædda Mannave svæði þú sért er ég man eftir mómentunum þar ég tók ákvörðun í ætla lifa að þessu. Já ja. En það var ekkert sko veginn, það, það var gefin, gefin. hvernig hvernig fann hann að ná að, að vera sko. já, já hann fór á mál og seldi okkur þessu verkefnið sinnu. Ég man að segja þetta að það viðtalið annars sko. Mhm. Mm og séðar hann getur að eigir hann að von en afkuru þú segir kamikassi sem er náttal bara hérna já, að að er ekki ég tekur vinna sig upp skilurðu. Mhm. Íslenskir er bara brandari sko hann er svo lítill. Og þann að við erum sem er lítur öllum klíkuskapi öllu skilur eru einu og ég getu smalveg sagt að ég hef haft forskot þar mér enn sónu pappa þar vill það eingin nei þar þar segir að þú á að vera ákveði að fara í myndlist og það hefur er það ekki er það ekki japanska sjál sjálfsígs árás jú jú jú jú en nei á að ákraoka vera að gera þetta ef það er af því þetta var bara lág fyrir þetta var þú þú sjálfur og ég elskaði og ég hef og motivaþjónar pappa því líka frábær þá maður ekki glemma því og hérna, er bara, veist, þetta, er, þetta er bara beint framhald. Svo pæli átti því að ef pabbi gjörið hérnalös, það þannig að það er söngvari. Já, þú meinar. Já, og kannski hefur það væri söngvari. Hvað er því? Já, pæli, hvað er örlöginn að þetta er skrýtinn? Já, pabbi er bara sko og söng mikið mömmu og, og ég á söngbók frá bróður sem er lægði sér að söng, og ummyndir -hmm. bróður hans er sko myndið sem þess að þeir sungu upp úr saman þegar voru börn sko áðurnar misti hérna, þannig að pabbi voru svöngværi eða kannski voru svöngværi En þetta með að já, þá kannski, þá datt, þá tónu, nefn, ja á þá var eru ekki kanski ekki fjöllin tatt þá varu fjöllin baritórnar eða og En hvernig veist, þetta með að fara síðan úr niður ja. okkar hans í gegnum hva og þess sko það hljómar kanski sjálggefið í dag að já. þegar þú ert tatú artista þá sést du listamaður. Það var ég, það átti þessa tíma. Já. Það var meira sem debat um það að það þurfti ekki og það er bara með þarftara kunna Þá var heilmiki heilmikið kunna beysurnar, smíja nálar, blanda Vinnastænslana það er heldur rétt mikið fag. Mhm. Mm það átti að vera nauvæm svo gott sett set af flössum sóköllum sem er bara stempluð á og svo dreggði og farið eftir. Ertu ba ferði útlínumynd og svo full klárað stensil af útlínumyndinni, skellir hann á og þú verður alltaf stensil, eða að stensila út af teyga skinnu þótt að vinna. Eymet. Mm þú -hmm. getur ekki vinna beint í. Mhm. Mm Nei með mjög sérstökum stílum eins og þennan striga er taktuð á yfir á flæðandi mm -hmm. og fornámin en hérna en hérna. Já, þanna þanna listamennir eru mæta mæ, mæ, hérna. Og ég kem hann úr úr listaheyminum. Það að koma inn einn punkt sko, sem er að pappi er að reyna að byggja upp fornámið með, með sinnum samfaraðamönnum í skólanum. Mhm. Mm og þar eru tveggja ára fornámið áður en hann kemst inn í deildir og þetta er alltaf með akademinska grunninn kunna tekna mótiltekninguna og litaringin og þetta er bara basic stöð og fara kafatandi djúpt í það svo getur þetta búin mastera það einhverju með masteraskilur, einhverju leti fara að lyfti þegar annars svo Picasso tekið umjótt í svona samlingingu, hann fara í grunnunum og þessum hann gætti hann farið í og lyfti hvað sem hann vildi, en það valda því en hérna, já, já svo er, kemur hérna concept heimurinn, nýlistin fór og heittu hetta móti þeim. Mhm. Mm er kanski ekki að móti þeim? Þetta var bara debat sem var í gangi og og og alltaf building. Building gleymis and alltaf að húst eða að vera building þá kemur ný building hleðar að búa að bilta. Anna building geta börni sín. Mm -hmm. Og þarna þanna þeir mæta þarna með eitthvað konsept og kollorpa þessaum pælingum um um ak akademíska grunninn og það sé bara konsept pælingar hugmyndafræðilegt. Og pappi dalti lítur í lægra haldi með það. Okay. Formann með er kominn ner Okay. Og pappi var mun svo ósáttur við það sko. Já alltaf við þig og ég ætlaði að læra uppi þig, það var stunda grunninn fyrst sko. Síðan ég inn í skóla sem er konseptskóli á Mikluleiti. Mhm. Mm ég fái nálla frábara frábærar, frábærar leiðbeiningar og mjög góðum kennum. Hvað er það sem um kallar konseptskóla? Bara hugmyndarfræði. Þá tek ég að kunna teikna og þá bara Kom mér að ja, við getum bara veint inn í einhuga hugmyndaraði. Já, ja, bara þúst að unnu með þó settu þetta aðra að vinna verki fyrir þig. Mm -hmm. Það er ekki kunna neitt sko. Ég skil. Og það er alveg gott að skilja þig. Ekki það motu þig, það er engin, en það er ekki neitt sannleikr í þessu sko. Mm -hmm. Og eins og ég sé, leiðu búin þá, þá er ekki þarf að þarf ég bara klára þetta. Þá kemur næstu maur biltingir. Já, Og þá kemur næstu maur að að ég hett hett í skólanum út af út af út af pappa við e sumar kennarar sem voru í skólanum. Ég já. Bara ekkert að fara djúpt í þetta, þannig yfir Reki, rekið þrisskólanum. Rekið rekið þrisskólanum. Þér er hvað? Bara erum við með, er með dólkögur. <laughs> <laughs> <laughs> hérna en hvernig er, hvernig er það er ekki, er ekki meira svigrúm fyrir að vera með dólkamaður lista, eða listamaður? er það ekki bara Við <gjum> það vekur vekur því þú bykist nákvæmlega er það verða biðja er það ekki hluta því er, er bara kjarni því mm. en nema þetta var svona, það var ja og ég náði semt að koma aftur í skólan að ég náði svo að færa málmet fyrir fyrir skólastjórn og rífa keft og fara aftur aftur, aftur inn hvernig komast men inn aftur þegar að búið að reka Sko, þið, þið hefum ekki alveg ekki tíma að stala <laughs> en, Jú, jú Er nema, nema, nema, svo bara, þú veist, er ég og ég fer í mynduð hand og fer í myndugræðildina, bæði ég er mjög gaman myndugju og líka það veri ekki alltaf settur í hliðinu pabba Akkurat Í málverkinu og græfikinu og þú veist, og fá þannig að þess að skapa minna eigin heim sko. hm. og náttúrulega það finnst öllum að vera í skuk það er auðsun stóra karlinn þá það alls sem er gerðt. Mhm. Mm og fattar það að á einhverum tímapunkti þá var þekki skuggi þetta er ljósi bara kor korna notaðar sko. Mhm. nema hérna að að ég er að klára mynd að þá dó. Búna að vera í rifuldastappi hérna við við ákveðna aðila. Og búna að leita suma minni deild og leita minni hyllu og ég er fer í myndtekið af því að hærtum þessu margar miðla. Þott með stein stálið og þott með tré og óf ég getu þú snátt aðeins verið að leita með við skólannu. Mhm. Mm Sum er áluustættum deltum en þar nærum við alltaf á þann snáttar marka sko. Okay. Og og meira snátt að renna hérna yfir til Florins sem fari í steinhöggið og gaminn er leyrnum líka. Gaminn í fiskur. Það er svakaleg. svakaleg, svakaleg listaborg. Já, já, það er svakaleg listaborg. Það er uh. í akademískan grunninn. Það er ekkert frá spyrju, það er engin debatta um þann er þar. og þarfn er bara akademísk grunninn. Já ek get bara bullum hann ít. Og hérna nema að sékum tattus. Og það er bara mart sitt sem er síðar. Suma Jón Páll kemur suklandinn þarna þugleseglum. Mann stað eftir því hvernig hvernig það kemur til af því eins og var orði sko umtal. Það var að það var að hægsa lata að kræla. Og Jón Páll í þornámann ára eftir mér. Hann kemst inn ekki inn í skólann sem er fárannlegt. Haur út að aldrei sko. Það var hann um ungusvæður. Okay. Samtali steingandi talent og það hann leit ekki stoppa. Ég fer til fer til hérna krikklast til að þeimnu, að læra klúr. Og er að læra það meiri í skólanum. Mhm. Mm Síðan er ég er að klára skólan, þá var hann kominn heimur bara á stofu. Og þá var ég bara ákveðið að læra þetta sko. En bíst ekkert við því, það geta gert þetta heima. Okay. Hann er að sé bara nýtt, en það er enn í miðylind sko. Mhm. Mm Suman að geta slíka með vetla sem miðla að ég fór í einu þröstara tímabilinu þá var ég einn unni frá skólanum og eitti henni með Sigríður Ásgeir, glefnasta konu, hún kenti mér að skera gler og verki sem er stendur í þjóðbóklofunni, kaffistofan, það er réttu mikið auðju. Nú haa svolítið. Var með systru. Já ja. Okay. Æ, ég ekki, ekki ég það Nein, það var ekki það var ekki metið. Ég reynt okay. að fá í skólan. Nei, það að vera En ja ja, þann er þetta þessi miðlar Það er þessi nýmiðlar og þessi, þetta er líka samtal sem er ekki annað, svo er líka annað Ég fæðist hann í fílöpisturninu sem er listeimur sko Þú kallar það fílöpisturnin? Já vegna þess að þetta er mennur að tala saman og, og, og list er alltaf samtal mm -hmm. og tjóningaforum skilfið En hérna, ef ég gæti að tala á hverju er að hlusta sko. hverju er að horfa og maður bara ma ma sá þess marga listamenn opna fallega sýningar sem standa sem bara auðar Einmitt. og er, allt í listefinum að almenningu svo er en frákværi myndlist það var að segja eitthvað riftarnála myndlist sko Já. Þetta er góðu punktur, Já. það er svona galla er þá þegar, þegar að þú erturinn og voru kannski farin að gera listina til ml, þess að ml, fá ml, eitthvað skona viðurkenningu við innan úr fílabinnsturninum Já og, og þetta var hún að bærmálsetli sko Vissu veitir sko verður þá og ég elska hver hver hver grein líka verið sem Bergmansal. Þú raða bara kringu því þúst. Man sá líka þegar pappi var ingri og það var að fara í um ákveðinn tímabil. Allir voru að mála í þessu og ég var ekki að mála í þessu þessum, þessum hugleiðingum. Mm -hmm. Abstracta geometri eða eitthvað skrá. Mm -hmm. Þa Þa það var ekki að þarð bergi með. Það er ekki að tala um listamenn. Þú sest að gera Og hérna Enn með það er náttla einmitt talandi um að vera listamaður og fara síðan í tattoo. Það er ekki svona þar ertu er er orðin, orðin, orðin, orðin, orðin, orðin svona er, er ég ætla að tala við fólki sem kemur á hverju sýning. Alltina þá fólki sem mætti að vera sem mætti að vera áhugaverð myndlist er frá stendur í biðerum, safna peningum og leiðir bara pína sig. <laughs> og það stinnist allt um samtal í fyrsta kjör sko. <laughs> það kemur til mun að segja mér Ég á að heyra allt sko. Þetta er bara sem ég hérna rakar hana. Er maður kannski að hérna stíbra því að ég er kannski miklu lengri í dými. Já, og viðfangið og samtalið þetta snýst um eitthvað áfækarsögur einmitt, nýtt bann eða látibann, einmitt eða eitthvað sorgir að eitthvað út bara whatever, allt bara. Það er þetta er náttúrulega að það þegar fólk flúrar já. sér þá er það náttúrulega yfirleitt brúfulega persónulegt. Kæra alla persónulegt mm -hmm. og traustið sem aðu ferð frá frá, flú, frá hérna flórþeianum er alveg magnað. Mhm. Mm að ég hittar kanskje manneski í fyrst skipti hún er bara tilbúin að bara sig. Akkurat. En þú veist krassa man að vanda sig. <læður> en, en hérna á scenuna Basically og hérna og, og svo bara fætti stólinn og þá er í tala um blóð og er í tala um svita og er í tala um tár. Þar er í tala um blóð, svita og tár. <læður> það er ekkert vera ekkert sko. Nei, einu. Og það eru bara... Jafnileg, í, og, og meira, meira. Já, bara piss og gubb og yfirlíð og flóakost og... og sjánsveiki það? Já, bara brálað sjánsveiki, sko. Mm -hmm. oft bara, og, og, og ég vinn við það, sagði til. Ég vinn við það að stappu stálinu að með ég stappu stálinu. Þú vann að ég setja þér? Ég vinn við það að við stálinu að, að þú reysta þau, mm -hmm. taka þau langt og ég get þess að þau þóla í þess að verðfærsinn að kynna sjálfur sér fæ, fæ, fæ, undir nálinu, sko, mm -hmm. Og meðan þú stappar í þerstálinn, innver stappistálinn, að meðan þú stappir í þerstálinn, bókstallega. Þetta er góðt. Það er eitthvað myndlingingar þarna. og tár er, er eitthvað sérstaklega áttumennilegt þegar þú talar um blóðsveit og tár? Já ja alls, bara við að geta endalausar sögur, en þetta má að aðgun trúnaði við við kunnan, sko, jú, jú. Og möll var alltaf alltaf það, það er bara hefur leiðið fólk mm -hmm. Það hefur leiðið mm -hmm. menn sem hafa komið með sem þú það sé ekki honum komið það hastu með vinliðinum. Mhm. að það líður þá liðmenn aðrir komu inn í að þetta hleppa út og stumri menn sem líkjuðu götuðar af því að hvernig var sé heimur þegar að þú ert að fara hva í... hvað er langt síðan að þú gerðir fyrsta tatúuð manst það ja það var 95 ja og ja og svo sé og sé heimur, heimur það, það, það, það, það, það, það er með þú tölum mest yfir lið og þetta þetta það, það, það, það dálti liðin tíð sko af þetta var vaslaugagallerí heimur. heimur og það var bara ramstænn í <laughs> og þá eru þessir menn voru að bara hérna rom og regja vindla með sko mm -hmm. Og þarna, og heimur niður breyst gríðarlega, sko, við, við kemum að neinn það voru það voru að sverrir, helgi og ég og nonni, svaka skaukulega gengi, sko. Kannski síst nonni. Sem voru að gera tattu á Íslandi. Svo voru að gera tattu á Íslandi, sko. Og, og þetta er bara svona sjóðara og dálítið bóa dæmi, sko, dálítið það dæmi, sko. Já, en afta einmitt. Það er svona fyrsta sem að sem að man er þar að hugsa mun á og sjóvarar. Já, já. Er það, tíðrandu, það já, já, er, ég, það, er já, rétt með þetta? Já, já, menn sér það í í, í úr Rússlandi þegar þú fer í þá var allir tattúverar. Þá þú þú biður við dummna. Það bara establishment þá fangahópurinn tekur að tattúvera þig. Þú ja. bara merktir þér eftir þegar þú setur inni. Mhm. Uh Hann -huh. þengingur við Bóa op sem sjálf menn fór og og komu heim þú mm -hmm. sem er var að sjá eftir í eitthvað á ykkur ára tugi þá gengur hann koma tala við þem um aftur og ég sagði bara þetta er bara rot tattoo þú teluru þú lýslu sjóvaratattoo come on þá er kraðkvarði að verða fullir í þú sést eftir bráðlað erfiðstóra feingis er að hæs niða <laughs> <laughs> og dotið að síðan svo vart að og þetta er bara flott tattoo þetta er uglima og ég sætt ekkert yfir það er ekkert að hressa það þetta er bara æðislegt vært bara stoltur að það svo mun það þetta er gæsi kafli En er en, en er aðeins aftur til baka. Mannst du eftir því þegar du ert einmitt einn ungur upprenndur listamaður? Já. Þegar du ákæður að fara þarna og mannst eftir í fækst du strax ástríð Já, ég er bara datt inn í þetta. og, er, og þá þá er ég sko þá var ég í þriða brottrásinum. Okay. Ég er ekki svo eignum En samt í skólanum. Ég er að koma aftur til þriða brottrásins. Okay, þá verðum, verðum að fá hvað, hvað þeir að þú, þú, yeah. dór, dórnkur, hva hva gerðið þið til að leika þig? Þú kallaðir dól segyrðu þér sem dólkur, hva? Bara bara þúst menn. <laughs> Tölum við að... fyrir <laughs> mér tráttir sko. Okay, ja, <laughs> það er svona leið. Verum að tala um þarna vorum við? þú sagðir það væri í þriðja brottast sem <laughs> þegar Ástríðr kemur það og, og honnur bara biður mér að koma tattóra. Það er svona Og hann spyr bara, ég er að fara sko út. Hann fort til Indlands og fort til Tæla og skoða heiminn Hann er svo sem gaur sem er 40 árin heim og, og, og, og við feru ullum við sitt. Mm -hmm. Og hérna hann er í raun verið hann er sem mastermændi bakvært allt sem allar sem er að kærast í dag. Hann er nonni sko. Hann okay. sér þessa þessa sín. Ég sé hana líka en hann er aðeins undan mér. Mm -hmm. Og er svo sem gaur sem er power star sem tíman og, og leggur rétt niður línurnar sko. Mhm. Mm að sé þá fyrir að dyrði miklu meira mainstream eða, veist, hvernig... Já, og líka hvernig áttu Já. hvernig var ekka stofuna, já. hvernig var setið upp hver er markmiðin mm -hmm. ég er bara að lista margir að list við tótti núna þá maður fyrir að gera það eins og gengur, svo gengur sko. <laughs> en hérna, ja hann býði mér að koma og ég bara, já, fer flúra mm -hmm. og flosna bara um sko, og það flúra með þeir í skólanu sko. og það er ég bara að flosna um sko. og svo ég að líða bara einhver ár og ég fer í milli til og útskjæra var þess að hann breyttist til lista á okay. og það gaman að þýlika, ég fór í myndsta andrjóðan í skipóldi og var í skútutlöldinu þar og það var bara mér frumstæðar aðstæðar gaman hús, svo erum við svo flytti við bara tvö ári í, í, í skólanum þá flytti ég upp að laugunas, í sláturhúsið okay. og þannig að ég, á, á fek að pröða báða tíma sko. fek að pröða gaman tíman og, og aðeins nerta hérna það tvö var lok áruna í, í, í Lauganes mm -hmm. Og það er mitt bara ég flosna upp á námi þarna. Og og og svo þá kemur deildastöðin rétt að það var að skipta yfir í honum annaðar deildastöðu, kemur til mun segir og myndar grein deild. Segir hérna að við ætum að klára skólann einu tímann. Þá verra að gera áður en þetta svissverður yfir í LHV. í LHV. Þá verra klára það. Og ég þarf að gera það annað en okay. mm -hmm. að klára þarna seinasta stöðuninni og notaðið mitt bara að ég tók onan, onan og helga í afkvæm sinn og málaði myndir að því og, og var svo bara tátu að í skóla í lokvarðið og var útskæðað með fimm ljölegt sem <laughs> <laughs> það er bara að ég besta einhvern sem kannski fengjur reykur, fýplýningar <laughs> <laughs> Það er svona Henni, Ég taka fram að ég, ég, ég frábæran tíma og frábæri kennar og bara Það og og er eitt anna skóla sama skóla segja að ég ætla ekki bara ég bara ég skilur ég er ekkert ekkert öfældur og mm -hmm. og auðvitað þau ekki heldur þetta er líka lista skilur einmitt þau tveir lista tala saman það er smá svona þá ærligt að fara sí eiga að hóða lótt, sko. uh -huh. Bara smá debatt og. En ertu rebel því að ég sem ég ætla að spyrja sem ég sá þær eru vara undirbúin að undirvitali eða hérna uh -huh. þú ert fangelara þú ert þúlingur því að þú bara neitar að borgar sagt. Já mest e, sé bara common <lutíf1> <sharp> <Já>. <lutíf1> <lutíf1> é, ég, það er ekki fyrir að koma að segja þess ég, ég, ég, ég er þarna með hundum minn í bjöskuðið og það er februar og það er að vera ekki hund út sigandi bóðstæðlega í tóta og það bara að búið að aftaka þauður og kýndi mig niður snjó og þetta er að verður en að Berlangemur, það eru gömlu tánkanir svo fyrir við og þetta er sexmána hálstafbaða kólbur og og hérna erum bara í þjálfan og að hlíti með nokkuð mér, sko nafna, nafna kalli og fór, fór aldrei á langt komandi að baka ég að kalla en hérna þarna bara ríkurinn í burtu og það er bara stjörni bjart og það er kólnaði myrkur og snjóður upp í mjög læri og ég verða eld að hreikindið alveg nýra nautól mm -hmm. og þær eru þær eru hérna þá æfingasvæði slökuleysins, gamla flugunar mm -hmm. að það er aðeins frá ofan í, í Í tránum sem er orrn miklu, miklu harri í dag, það var hann mm. miklum meira enn þá. Það er séi hann bara skríðinn inn í eitthvað trjáruna og ég skríðu eftir honum. Og í mánaskinninu séi ég hérna tvær lappir sem stendur undir inn í trúnna. Og það er ekki fent undir tré, alveg þú stað var smá delt undir, undir bara tránum sko. Okay. Þar lág með með kókflöskuna í hendinni, þar og tómpt beiluglas í annari sko. Og undirinn var að sleikja framan og hrímið í myrskinnu séi ég ekki af korti og og hann tala bara að þruseð strax. Okay. En ég tók þig snau auga upp og það stendur frá stærri snau. Og hérna og ég fer heim síðan og við viljum taka fram að ég var ekkert óþægilegt síðan. Alta með í bara til með einhver og sjálfurri fann til með hannar sko. Okay. Er ekkert creepy eða Hollywood hefur engin tónlist undir og það var ekkert óskilegt sko. Nei nei. Það var bara maður sem var hefði strokið á kleppi og þreyði að vera leita að honum semsatt krakkarnar okkar í, í Björgunarsætanum og löggan og eingin það sem tilkynning tilkynning virði kom okay. og ekkert var tilkynnd um annað og ég fer heim og vitandi að þar löggaði þeir búnaur að pönka stímur við hundinum hérna þá ákvað ég að segja um mikinn eitthvað var alla hundaspórar kringum líkið og allt Já auðvitað svo mætiu herra svæði man man fástar nátt að rétt hvað sé líkfarð bara þust skoðuðu það hætti ekki að segja meira og ég bara öðurnigðu su þar var narnar tóð upp mér sem mamma geta mhm mm og hún hringir á löguna þey náiu í mig og miðfurum beskulið og þá sá ég vita það að það hefði verið að leita á honum og þá þakkaði mér fyrir að hafa sparað þeim um gríðarlegan peninga að fundað af fyrir sig nú geta þetta leita bara kalla mm -hmm. sem maska þennan mm -hmm. og, og svo var tala með þáustu að hundur heldur barn Reykjavík og ég bara ja er við líta honum og okay, æftast bara sektar bóð, þú veist ég, og þú veist að borga sekt fyrir reglum hönd og mm -hmm. ég bara, þú veist, fyrir áttanga peningi hvað krakka skýtur, átti áttara gamall að mm -hmm. vinnaði gýrðingar minni upp í hérna upp í, upp í, upp í, upp í mm -hmm. og hérna ég talaði að pappa og sektin er þetta há vinnan í viku, er mikil, er, launin fyrir vinnunni þetta mikil og það bara orða óbjöðs Ja þó ég kalla tekir bara setur að er í viku og græður á því var rétt að velja þá? þá? Ja ég er bara ég nauða ég vet ég velja. Ég er bara neitði að borgar og, og, og stong inn og þá var þá var það vika... að, í, í, vika er á, já, að vika í Vika í skólarastið. ég fæ síðan hvaðningu og, og hérna stinginn í vasan lapp upp á skólarastið. Hringi 100 á félagið áður en er. Söguðu hérna lítað til undrunum mínum sé sé búna leiðilega leiði mig. Osa, osa, osa bráðan hart, eftir að fara í Já, ég er að fara geta ekki talað ég var að fara núna. Var 5 sinni. Athug bara lítið hér hundunum þeim. Þá leggði ég á og labba frá hlíðanum upp upp á upp á og það var bara kominn. Það var hann bara mættur formur 100 tala sins, bara liggva lí að fara slást við viðfangvarinn. Mm. Og sem ekki reiði þarna. Okay. Og hérna fullt af félmanna fólki. Og ég mæta sveigð að fara inn og ég leita ég er ekki, ég er ekki, ég er ekki með hana þá kemur þú ekki inn ég bara ok, ég fara bara ney bitu, bitu ney bitu, bitu þá kemur þú ekki til hér inn ney bitu, bitu fann ég hvað einhverjum er að mæta sjálfulegur í fangins vera bannað að fara að það það er það ekki, er það um hvað að ég fann hvað og ég er mér var og það var alls bjállega mar þetta var bara umfjöldan þá komu við fisksala hérna sem við vorum að borða við konn fisk með hérna með mauk svo þem fisk með ró, róðabeinum í fangjalsinnu hann ekki pettpólður en hérna var hann er ekki verið fisksala á kennara fyrir kognum <laughs> en hérna, hann kemur fram og bíst til að borgast skuldina og með því að falla niður skuld lögreglunar að fangjalsins við sig þar borguði hann aldrei fiskisvefnum hjónum <laughs> og dalti giftast niður hann þá sko. og ég er að segja það þó átti verið viku þetta tóta, Það var svo Já. Og það var þá var 100% að stofna sjóðsla standa kostnað standa strauma á atunathöfnina mína. Okay. Og ég hafði bara þrétt <hæt> fullu vikulaun þar í. <hæt> það geta. Sérstaklega ekki vangildi. Þú erfn líð þetta fyrir 100000. Ég var, fólk var að folk fara stoppa í mér bara 2 eða 3 á mönnum á seinna og, og þakka mér. Þá komu tímairð frá Þýskalandi og Frakklandi og tóku um við tölum mér. Það var Þetta er notað er þrákóslast. absúrt. Á, á sama tíma voru Albert Guðmundsson og Davíð Ólsson með fræga hunda. Svolast þeir brjóðunarn. Lucy hét hundinn hans alveg. Já. Akkr og móta þeirra um hunda. Skoðu málið. Það varu krakka skítur svona. Þeir líkku því öskurlið. Bara steinina þá. Það ekki. Þar að málið. Og það var eitthvað var einhver breytt varandi reglurnar eftir vartselsa þá kemur hreyfing að því. Ja, okay. Þetta vikju þá var það reyna mikið og það var bara að stífblað og það fyrir vikju þá var bara víkja bara sagt það. So visually ei ei engavin ein til aðra þessu. Og þetta mm -hmm. var til þessa hunda alltaf leiftir Reykjavík. Það Magna bara. Má snirja hündur grænskis bi hunduleika og Ég var bara í gær síðanast heima hjá sér þar sem að hundur komi heim í sögn stað, þar sem man er undur og samtal sem oftast er stað staðinni sko. Mhm. Mm það var allt er í sig sko. undaninn í var hann var saltraði því gegg 18 ára gamall gegg þaldi hann að 18 ára krakk og þá var ég þá er ég búinn að vera á sjóskýrla togara 17 ára gamall um fánst ekki var einn barn nei nei einmitt en í dag er allt dær verið sig ja fyrsta helgi er sötunar krakkar ekkert mikið að ljúka sjóra togara nei hvað það var að hérna þú veist þú segir þetta, þú sjóka 17 ég, ég, ég er hérna Pappi setjum mig í MH. Ég vildi ekki að fara í MH, ég vildi að fara í MH í. Ég vildi að fara bænt í milt. Þannig var líka á, á sondeldurheimnum að 1H ívara og, og, og, og, og stúdentprófið, þú er í kjáttunum var. Nó er ég, þóklum allt fyrir. Já, ja, bók var svo bað. Ah, hérna, ég vil fara í MH í. Pappi er leina á í stúdentunum. Við erum í hlíðunum en ég fer í MH. Ég er ára undan í skóla. Uh -huh. Og er þetta fintanur gamlega komin í MH og, og Helmin að að takla bestu minna greiningar er svo helmingu íslendinga í dag. Mm -hmm. Og hérna þanna hérna, hér hérna ég er klár ált sem ég svo gamann. Men mun ég á ég er að bara eitthvað trapast niður. Já einmið. Það er klassískt. Já svo er ég bara farað að fara í í þar ég eitt sumar að vera á Suðavík. Óttir svakalætt sumar þar sko. Okay. Sá er ég 17. 16 17. Svo árin niðan var ég flatri og þá enda er í 6 mánuði og enda því En þannig að það er, þannig að svoður ykkur flatari, 82, 83 þá fægja upplifa vestfyrði fyrir kvotan þegar vestfyrði, þegar vestfyrði voru ennþá búmta hann sko yeah. að, aðeins staðar á landinu það er bara þú stalið að bara rétt hjá það tíma sigling miðin og bara og nógu vinna, nógu peyningar mm -hmm. aðal skipin, Gaukjan, Pál Pálsson Bessin og gillir sem ég var þetta voru að, aðal skipin á landinu Fyrir kóði, hvenar, hvenar er kóta kvenar kvenna kóta kerfið kemur á 83. Já, og nú næjast þann bara alveg í blá lokin, blá lokin. Já. Hann hefur upplifað þetta að að að bara stóra skora undan í renninu. Hvað myndi þú segja að væri munurinn fyrir og eftir? Þú þurst á, á þessum á þessa Bara að það bara búið taka þeim atvinnum. Oh. Atvinnum bara að vera gul, við mm -hmm. en svo bara ferið mitt, kóta lagði bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara ha bara færa til kvóta og notari og, og óháð beidalaginu og ha verið afna seinum tíma það var var mikið forrændindi vera sveitaböllum og hvernig er það búin að vera búna að vera sjó af því það hefur nollta verið svona starf sem að hefur borgar nokku vel já, já. og fara síðan í einu minuti eins og segir kamikassi eða fara að læra læra list og já, það var líka, já, ég frá, og, og, og að ég í vinnu og ég var þannig líkamlega beigr að ég gat alltaf að fækja allt það var í löndunum eða á fristuhúsum eða á sjóu eða grótlæslu eða þegar svona mm -hmm. ég hljóti hljóti hljóti, hljóti, hljóti, hljóti hérna þingvallin og nöstið og vingarbyggðina í fjöldgörunum eitthvað, já, no. það var bara fréttið gauður það að ég allaði myndtök hérna. mm -hmm. og gott, það var ekki einu sem aðumni fór mm -hmm. í myndtökjét í skólann og þá bara, heyrðu, það þarf að hla, hlaða hérna garð og ég bara, ha Ég kundi ekki rasskarna. Var <ljum> ég, ég, ég var bara að hækka steina og, og hlaða grjót allt sumarið og, og vinga beði í, í í hérna var annan mann, annan ungur mann. Manni gamann heitir ekki ne. Þú og við vorum tveir og við hluðum þetta, hluðum þetta. Og og og sé ég alltaf að í þetta. Þannig að ég var að vagna mig að gera haft sæmlega tekju sko. Mhm. Og og og svo allt sem kemur tattoo þegar ég er klár skólan. Alltaf sem ég get bara geta séð fram ekki, borga, að ég get að ákveðnum degi. bara algjörlega algjörlega nýtt, sko og geta bara sagt að verði sjálfur. Og geta bara ákveðið og geta haft að, að sæða með lekt, sko. Já, hvernig var einmitt í, í, þess, í þennan tíma að vera tatt hérna, úr að var hérna var hérna að hafa fínt upp úr þessu? Að... Já, já, við mátti að það ákveð, sko. Já. Þetta er alltaf erfið sérna, við vinna alltaf sannum mm -hmm. og þess að þetta er að um hérna mér. Ég erum og núta nýða hérna. Þetta, já, þetta tekur þetta, á, öllunum vinna skilvöf Þannig að öllunum komin yngra upp og svo gripningur, bara fyrir því svo rækja í tutu þumar og þetta tekur á en, en, segjum, maður, so, vúst, en maður, maður, það tekur á mm -hmm. en það tekur á en það er aftur ágætt en þú voru ekkert ríkur á þessu mm -hmm. og hérna hann hérna er það þú segir mér þetta að takja á það sem ég og tugsæð er hvað ennu missir nú bara einbeitinguna og eitthvað neinn bara þú þar að vera að gera tattúu margar margar marga klukkutímar. Já það er bara ekki bóði. Nei eitt. Hva, svo, hva þú á, ánleitt, sko. hvað þú til þess að þegar þú veist, að því, þú þar að bara og og þeir sem eru að gera tattúu er svo venjulegt fólk. Það stundum er, minni, ja, um það er stundum með bara einbeiting í minni og stundu land þar erum til 2 í lörð. og 40 grau frosti. Já já er svo sem ekkert mála. það er reint að teikna og ég líka leita á þann, já, veist, að þannig að þú þar að mér fann svo mikið Ég vann bara þusti þú þú verið með neðvirkur. Já maður sko. Mm mhm. A ég bara tók endalaus sjónu og vann og vann og vann þessar bráðlæyingar. Mhm. Vann bara þessa skepta í taktólinu. Vann bara margar nætur og vann oft bara hérar og svo notað dattnaðar í í í sem tíma sko. Mhm. Mm Kemur ljós að ég er með atferðsfræstu á að vera á ökurum lefjum sko. Já ég ætla pokanina aðanfæta mína í það. Já þetta pókan, að að minni, á, já. Á. Þetta voru þessi líf sem ég átti að vera að fann, ég fann, ég fann bara farn bara með krypton runnu út í Hann það er það nota ég mörg af þér sem lifirum eins og hérna Elvansey og Concerta ja. er í raunur amfæta mín afleiður. Þetta að fólk é, sem er fólk sem er með mikinn atækisþrest í grunninn og kemst ég, í amfæta mína þá er því er nota hætt við að það er bara þar við. <laughs> og ég er bara ég, ég er bara unnið bara þessar fræðingar út í eitt. meðan að svaka skrok sé ég bara nokk samna með laup sko. Já. þá þér að hérna Þó var það efni fannst það að það væri bara eitthvað sem að sem að því leið betur á en en sem að hafa prófað. Já ja. En vissu vissu ég ekki í, í, í hvað skemptu að taka þannig ég mokaði því bara alltaf. <laughs> Ef það sé e, og þá ég hef svo margar fjöruna sopið. Og svo ofti í dufti kropið með eins annað eigað opið því ekkert frekt þókað að ég skelti vera lokað <laughs> og svo <er> bara mokað. <laughs> <laughs> Þetta var Ó ja, ég er alltaf og svo svo linkanna. Ég er taktarr alltaf og það er það er, er listin mín sko. Mm. Svo kem ég heim og það er líka listamaður sko. Það er teiknað skrá á ljóð og það það sýnir það engum. Nei, ég, ég, tek... ég eftir í bara bara já. á þessu litla spjalli sem við erum að hafa núna já. bara hérna, að þú ert greinlega gaman að gaman að þið mitt orðum og Já, ja, ég þarf við geta ég þarf við geta Þetta er bara mig. Þarf ekki að lifa henni. Og þarf við geta lifa af Og leit honum til. Okay. Og ég heldu kemur ekki upp á þann ég bara henda miki Er þetta eitthvað sem þú gerir bara altså skal kom ja og stilla meg af líka þú hast í bón vera hérna all daginn ja en þú og að ganga að vera geta þennan aðeins onn í staðar sko þá fara að vera hér merkja að klikka engin no second chances þær ég, ég geta bara leytt bara þú þetta er samt merkilegt af því þær fólk hefur mentað í einhverri svo svo já. þú hefur í í leist, og síðan virði að fá nálægt kanskje fyrsta sem að segja ja ég ætta nú að fá einhvert pening fyrir þetta ég ætta gera, gera bara fyrir sjálfa þína listanna. Hinnu listanna er mér hafði tekið við þátt tilnum. Það er ákveðin hér ganga skyldum mér gegn þar og það er bara verið mér alveg ótrúlega gott. Mhm. Mm og svo en þú hættir rétt að lista mér. Þú listamir 20 á 7. Eimt. Sérstaklega með þetta snau hausu sem ég sem slökknar ég er aldrei að. Hvernig virkar það? Það er bara ég er bara með kronískan munnræpu. Nei ég er, <laughs> ég er svo eins og einrætt. Og okay. þá ég skrifa bara skrifa og er að hafa samtal í sjálfa mér ja alu hundruðu ljóða sem ég óútgefin sem er að vera að kveða mig að gefa út. Ja, og það er, er enn að gerast. Ég getum alltaf sett niður það svo byrja byrja að bulla eitthva sko. Síðan þá að mára og sótt að afmæli hljóðfari og ég safna hljóðfari Og það byrjaði þannig að að vann hérna í í eitthvað eitthvað veikar við nota engin ekkert við að fótbolta. Nei. En hérna gamann fullinn strákrum og okkar og trefnnum okkar þar það er en þessi Þá var við ennum einhvern 96 held ég verið og það var bara svona tattu, káfur tattu bylgja sem kom. Leði kom til okkur og fegst þetta og þá kom bara við líka bylgja á, á, áhengjöndum og fórbúrtiði verið mjög góður tattu og tattu, eins og Beckham, sem þetta okkur kom. Já, það var við mitt. Svo kemur til mér maður með hálfkassa og gítar og spyr hvort ég geti skipt á svona káfamerki og þessum kassa gítar. Og ég bara Alveg sjálfsagt en hérna þá getur grein fyrir þessi kassa gítar er miklu verðmæri en þetta merki. Og það var bara jáustu ég var neyga gítar í keftir méran. Og ég var bara ekki átta mikið á því að ég þarf að æfa mig og þetta þarf tíma og ástríð og ég er bara ekki haft tíma eða gefið mér í það og ég bara skammas því daltið. Og það var bara ákrat að losna við þennan og fá að fagna þessu hérna í staðinn og Okay. Og þá bara hugsaðu í skápunum á landinu, sem bæra mestasanna klemdir brostna drauma Og þyllið orð og götun og ég var að skipta táttum og og hlóðþorum og, og þá byrjaði bara að regna. Já. Ég átti 40 og gítar á tímafelli. Og þar er tann góð va gítarakka. Ég með sér vegga og bara fyrir SG Gibson. Það er svolítið. Já. Ah. Au. Ah. Og einum sem ég stóð hérna fór ég fram á... og fyr, Hugsaði ég ekkert um Ég með trommesett þegar með trompet og klarinett. ég ekkert bara mér ég safnaði það þessu. Síðan voru við bara að hafa Hanna, mínus mm -hmm. ég er alltaf að flúraða að notin ykkur og svo er Já, það, það er svo bara að tjámað bara að valið græðnur að vekja alveg reikar laggúlmöður og ég svo líka var ég að fá hlóðfæri var strákuð sem voru að spila en langaðu svo mikið tattú að ég tók hlóðfærin leta á tattúðun Þú svo sem svo með þetta að skilja hvað höfnar sem er bara aldrei gert áður. Þeir bara ég, en gengst nú. Hvað segir með KR KR táttóið? Ja. Og lísir þú þúst að þá hefði fólk að því að líka bara eitthvað hvernig þú breyst. Var fólk þá að fá sér þetta hérna þúst á öxlinna eða eða fólk hugsaði þanna að þá tattla fá sér lítit táttói fyrst. Síðan fengið eða ránnært að fá sér, sér mittilstórt og svo gæski eitthvað sérra. Og stór táttói þá voru bara þúst bara lítil í dag. Einmilt. Þetta Það er bara bóttis út, lemur, sko. Sveim eru bara að bæla ermum strax. Já. Þetta er gerbreist. Og líka með þessu flæði af, af flúru, sko. Og þetta var náttúrulega svolíður lendarheimur. Og hvernig að það er lendarheim? Já, þú mottir ekki ég, bara lýsa það Ég heiti Lail Tuttle, sem er stærsti gamli kallinn doua þattu fyrir þema gamalt fyrir krumur ár frá mar síðan uh -huh. en í hittan 2011 á kópenegar einhfest og hann kemur að búa sig um nokkar að spjalla við okkur og er að segja mér svona af frá ískavar au sinnum í brúklín og þetta er mitt hvað fyrir honum með þessa sprenging þessa festival þú voru ekki til þar hann var í grekko uh -huh. og þetta staða samtal sem er búið að fara að opna öllu þessi samt við uppan listamenn sem mættu í fagið að hérna, hann segir mér það, það var stofa þarna heim með honum í brúklín taktstofa og þegar þau voru að hlaupa fram mjög krakkanir á daginn þá stundum sáðu að húninu var mér bréfpoka á hausnum bara svona fergan þaðan bréfpoka þá var það bara ef, ef að taktoförunum fannstu að vera gæjast of mikið það er njóðsni einhverjum sig, hvað að gera mm -hmm. það var bara að skellt bréfpoka á <laughs> þetta er bara leynd og sko þetta er bara, og þú varst að fara og tala við Meistar hét lokum komst að og hann var að kenna er byrjaði að sópa og skúrra og smíða nálar og gera svona. svo þessa varð að vinna upp að vera flórarari yeah, sko. Nei, okay. Það var svona sveina meistarakerfi, alveg mm. mjög mikill lendarheimur og mikið bara að vera ljúgu að milli. Men við var ekkert að deila enda, deila hérna en það var mm. bara svona, í gang og menn bara reyna klekka á kvaramörum. Um mhm. Mm kemur tatúu? Þú vissu hver saga? er saga? Það, hún er bara eldgumul með einhverum frumstæðum tólum og það er aska í heldunum og svo skerum við okkur og kemur aska í sárið og ja fólk hafa byrjað með sóð bara. Já, það er ennþá sóð. Sót já. Það er ennþá sóð í dag. Bara sóð sóð við varðheldin, þannig hafa við byrjað. Já. Það er svo ég þetta er þetta er eldri Og þetta er álstað meðalr. öllum samfélögum. Og ef fólk eru ef, ef fólk eru of þektu hörðum, þá er bara skeraðu ör í staðinn. Já. Það er alltaf vera að gera eitthvað. Þó alltaf alltaf er þetta eitthvað sem fermingar. Þetta er eitthvað eitthvað En svo bara hérna, ja. Tala um Polynesi er er, er, er er eitthvað sem bendist til til að þeir séu að hafa verið að koma þar er er bara svo ríkt en þó, þar eru að fara þangað. Ja. Þeir eru að fara þarna 16. og 17. sjóvarnir til Fiji og sérsta, það fara að, að og offiserarnir færa í land. Þeir hafa tattú. það minnum að að hásæta í land. Þannig að þær koma til hafnaferðara frá flúra og konnanna sko ja var stærð skipting í þissu samt. Já, var stærð skipting í þissu. En ja. hún kemur samt þetta kemur ofanfrá. Það kemur frá aðmalónunum og offisalónum. Okay. Og séðu hérna þar sem kóngurinn sem var flóraður varð ekki feyrig 9. Nú var ekki. Það og bara það er bara Á, Já, ja, en en en kemur er eldgammelt og var með einhver alveg bara frá Örövalda. Mhm. Mm en svo hérna þetta sem við erum að gera í dag, þetta, með, þetta með fæ, er svo ekkert nýtt bara nýbúna að Söððaland, McDonald hérna, ykkur listamaður í Viktoringanska London 1860 uh -huh. var ekki Viktoringan, var þetta verði hann, maður það ekki en hérna það listamaður sem verður tættu að vera og verður tættu að vera þvonokkuð flókin listavark Þannig uh -huh. þetta sé að fara í hringi og Já, já svo verður þetta aftur orðið svona skuggabaldra dæmi, sko, uh -huh. sem mættum í og maður tók hann alveg þáttu því að síðan tíma Og yfir það að vera bara orðið þetta þatt sem sem er að gerast í dag að hver sem er kýfti græjur á netinu fullkomnar græjur. Mhm. Mm það er ekki að fara í gegnum þetta ferli sem við höfðum að fara í gegnum að læra hérna að beysurnar og smiða nálar og blanda liti og þú getur fengið allt bara fullkomið. Og og og og hérna hvað var flókinnast við þetta þar þú segir hérna að blanda liti og nálar þar sökum það líka rétt bara hérna á YouTube Face. Sö er kominn öllu breiðþökurnar sem að á <gjum> farnir, það er tala sum haustum á símtíma aftur og þar farnu nokkur farna bara á YouTube og lærra það og hérna svo er mér gott að komast að stofu og komast inn í inn í brannsan og það er ekkert nauðsynlegt í dag uh -huh. og við erum að sjá gríðarlega vöxtur má sjá þetta bara gerast í bara beinni að staðsamlega smerum einmitt að það er bara að ég þekkti alltaf alla þáttarana ja og málkunnuður allar minsta gosti við séu heitu í Davíði hef ég ekki og við erum að sjá níu í hverri þú Og mikið að þessi fólki er bara hérna álum frambærilegt. Akkurat. Af því að það hlustaði að pappa með aðgættir við grönnin. Ef eð, þú hlustaði á, þessu að hann var að segja og þessu konsert sem voru að hafna séð, mm -hmm. það er kemur inn. Ef þú kannt að þegna og bara vinnur, vinnur, vinnur og þú tregur grunnuðin maður gerir allt fullt og lagt á honum hann bikt honum þú munt að segja það eftir alla þína reynslu að það geti ekkert komið í staðinn fyrir það ég meina jóu jóu ég geti ekki sleppt af ekki hægt að heilað sko en að tatta veri að, tætori, að, að fara, fara að spila í symfóníinni mhm á orkönu lófar það er það ekki það er svo leið það er ekki það er svo leið Enn svo, svo, svo er, er bara að tala um er, hvað er kits og hvað er myndlist og hvað er bara úst, í dag er bara blabla bla, þetta er allt bara. Hér er allt að renna saman. Mhm. Mm það er allt orðið að ein einun graut og það er bara ósleft. Mhm. Mm Allir þá erindi hversu langt kæmstu með það kemur þú bara ljós. Einmilt. Mm -hmm. Þessi heimur, svona, þú, þú segir tala um svona, þú um skuggabaldranar og þú sérum tala tæ, að þess þessu með sjóvarana og gleypamenninna og Jó. allt þetta. Hva hva er svona þú sérum Man finnst einhvern veginn hérna, að þetta hefur verið soldið nánast eins og það væri ef þú væri með tattoo, þá erum þetta er einhvern skuggalögur. Já, já, og, og, og, og, og ef tattoo fórunir á, það heitir en það þetta, og tattoo finnur handabæk, heitir að jobstopur. Einmitt. Það þarf ekki vinnu, og það er að breyta ekki skandinu á Íslandi, ja. það er ennþá, ennþá mörgustuð með himinum. Einmitt. En hérna, já, já, og hérna... Skort, erum ekki nálgast er við ekki að nálga staðinn þar sem að við verum að sjá þingmenn þar sem að lægðast tattoo hjarna upp á háls og Já ég það er bara mjög sjaldan að sjá þingmaður í sem er ekki með tattoo fyrir mér. Já einmitt en <laughs> þeir fá fá Þa, En, er en, ein en, ein en, en þeir eru ennþá falin er það ekki? Já og það er meira sett sem er að fara inn, inn á sem að þingmála sem er var færst tattoo þú tlæ peppa sig. Þá kemur ljós er. <laughs> Það þá þöttu maður. maður Vi er að fara út um allt sko. erum alltaf út um allt Það er ekki lína þess og. Tveir sko sá mér þína greiningar er þú. Ertu greindur með Já, ég er með ADHD og það ég, ég, er fremd, ég er ekkert að vera einhver rónu líka sko. Já, ég greindum ég er enda ekki að vera einhver rónu ég er með ADHD líka sko. Þannig að því þetta er, er spjalltæki ADHD manna. Já, ég bara út um allt og mart að segja. Já, við gætum talað þetta í viku allafan og ha. Sumbra kæra var bara næst, við erum búin að tala um það þegar fer skólanum, mm -hmm. datóið, og skólanum í dattúið og þetta samtal sem ég má á, á, á við þjóðana og þetta er með sorgjana og sígrana og, hérna, það, og hérna, þetta er leigir myndlistinn er leigir en það er þessi tröstlegir, þetta er samtal við fólkið, fólk kemur tímin og það er tilbúið að hérna, segja mér hluti og stundum er þetta bara, ég hef komið og stundum er þetta bara flottur, stundum er þetta svona lettvegt mm -hmm. svo getur þetta farið mjög djúft sko Og tölum að sem er, þegar er færiða, 98, það er bara að segja færið, þar er fyrir Færi, 98, þá varu færið hérna. Erum ekki að segja sig fyrsti flúran af þar, er írunn og sórt að fullur að þar sko. Hvenær ferðu til Færa sigur? 98, 98. Og svo 1999. Akkurri fórst til Færa. var ungur maður sem að hérna sem að kemur í stölin. Raspers Rasmussen, þónlistamaður, sem að hérna, spila akkuru. Þá ætti að vera fara til búnaðar að fara til Akureyri, að fara til Austurafjörði og Ísafjarðar og Og hann verður að sjá veðrið því, því við erum miklu sólspælingum og og hérna og spyr akkúrat hvað kemur við að fara. Við skaði bara sjáum allt saman. Og ég bara akkúrat ekki. Og ég og Helgi Jakobs ferðu færi. Og hérna hann bara grægir allt saman en ég fann alveg að það var eitthvað að hjá honum. Hann. hann var hann, hann brostaldri eitthvað. Var svo flott hann var allt rasar flótt hjá honum, allt tipptopp og nú leiðir illa sko. Okay. Þá kemur ljósi hann er samkynniður. Og kemur út úr skapnum. Og þessi er þessi martýr far færi einga eins síðan laminaður um hópa færðingum þetta hefur þrettastrákar svo komið nýju lögreglur og, og hérna börguðunum mm -hmm. þeir voru landi líka sko. og dómandir sem þetta fengur voru þungir af því þeir löndur lögreglunar en það var tekið fram í dónum að það var ekkert af því, og ekkert í færðsku lög sem að mæsta mútið löndur hömma yeah, og það er ekki fór með hann, sko. það fór með að... þá, svolte, svolte og það er ekki fór með þann voru færðingar eftir á í Já, já þetta, var bara, já, þetta er bara, já, þetta er bara, já, ákveð tóður ástakki og eitthvað hvernig sem er í gangi sem er að mikið að léttast núna og unga, unga úlki færi um kæri sér ekki með það. Okay. Og það er bara mjög rauðið ymskipti. Við sáum bara til dæmis að Jóhanna Sigur er fer, með konni sín og, og, og ég, ég eins vera hann að neitar að setja til borðs með fyrir það er kring 2011, við konni þess. Alverju? Og tíu hún er setna þegar Jóhanna kemur með konni sín og þá er bara Það var kominn þetta, þetta langt þar sem skulum tíma sko. Af því að gerir mjög húnu, það þegar mm -hmm. þetta gerði eftir mig honu þá manni íslendingar voru skúffaðir er ungur gefæri eiga voru brjálægar. Af því kæra sig ekki við um meðan stempil. Einmilt. Þær þótt þær eru að fara sigra heimininn svo til lagi sko vil gera. Og fara með þennan stempil á bakinn og það er ekkert sérstaklega. En svo segir, að ellef, já, að að eins og séð þetta 2011 af að ég er búinn að vera þetta í, hérna í viðtali eins og Margréti Pállu og fólk sem var svona á fyrir. Þess, And er eso sé eso þannig finnst að færar eru ekki alu tilbúna er það. Ég bæti sinn aftur á grunnuna sér okay. þanna er þær alu bún skiluru. Er ákveðin svona það er ákveðin mótstaða sko. Ó bara ekkert endlæ mótstaða. Kanskje bara jarðurnu gerir hann að þrjór sko. Okay. Síðan 2009 eftir að færingar hafi reist og reista sko svona rosa vel í í í hrununinu að reyna þjóðinn sem stígur fram fyrir skjöldu. Og og, og lónar peninga og svo spyrir spurningar. Eimt. Þá hjarna Þeir myndu fara færi til Færinga að gera bíamynd til að opna glugga til tilfæra frá Íslandi að færi ekki að vita um Íslendinga en Íslendingar meðna mm færi ekki. Mhm. Og þar er alveg einhverra bullt á Íslandi að færingar séu litlri bræður Íslendinga. Það er algjör kaffta það og færingar eru ekki litlri bræður nokkur mann sko. Færingar eru naglar sko sem er þú ert viðum ekki roðiðar sko. Já ja, er <laughs> <Það bara, laughs> oftum tattustu í Klaksvík væri myndin til Flóra og er er eldst þurmi skemmtilega og hann hann þann þann þann er 10 árum eftir það þegar það hefði áður og nú var nú var að tilboði nú var þetta komið okay. og við ferum á á og við ferum á Ólafsöku og erum bara keyrum færiar og setum skemmtilega að, að stoppa í Klaksvík Ó ég var ekki að slá hérna inn í mæki en ég að <gjum> <gjum> slá það, já, það sem er að hlustaði er En hérna þá þá finn ég að færir eru tilbúnar og síðan þá eru búin að fara af bara hverji ári. Færir eru oft sko. mm -hmm. Og þá íslendingar sem ætla að sjá færi, þeir bara þeygi mikið eftir og það er bara þetta er bæði er þetta lítið. Þannig að það er og mikið að sjá. Færi. Ó leið er því með til langan vegalendir. Þetta er ekk... einmitt. Eruð þið að kera 7. 8. tíma til að sjá hvað skilu? Einmitt. Hérna þar er bara 20 minitur, 30 minitur. Og yndislegt fólk. Og bara Já ja, gæti nú verið, ma veitur svo sem eldri en núna í í í, í COVID tímabilinu gæti nú verið að verði af því að ástandi í Færeyjum er gott ástandi, og ástandi um í Íslandi er gott Það er bara opnun milli Færa og Íslands. Það að vera og er byrjað og það er frábært, þeir fer ykkur þrjú skiptaþángat síðan fæ pappi tilbúð frá Mattiasi, Mattiasinni skiptjóra dættufossi sem er að klára lokatúra sin að hérna hann vill gera hann eftirminnileg og pappi er og pappi eimskepjörlega þá gríðarlega samna verkum og mér skilist að pappi hafði verið hangið upp á vekk í Guðlfossi á sem þorlandi skúla það voru verk eftir pappa á þorlandi skúla og reikstofunni í Guðlfossi Og Matti veit að því að það er mjög flott grafíkvæstæði í Þórsöfn sem er steinbrennt. Pappi er alltaf frumkvæður grafíklistar á Íslandi, guðfæðarengarlegar. Já, ja. og hérna. Og hann ákveður að beða pappi með þetta í færja, skiljulegt í færju, svo syklu skipið túrun sínum Þrópum sem tekur viku og næri nær hann á bakaleginni. Mm. Þetta er pappanur veikur og gamall, hann er ég ákveð að fara með honum, tekur að með og er þess að vera í cirkus skemmtstæðanum með að pappi er að vinna á okay. svo leiðinni heim þá hérna og leiðinni heim þá falla strákaðinu borða að ég sé með græjunar sko pappi með líþarga pakkana sína mm -hmm. og ég með einhverja græjunar hvað að græjunar mm -hmm. til að tættu græjunar hæ, geturðu tættu að hverja um borð til, já, eitthvað nett bara <laughs> Þannig að skipið vakkar hægt og maður er vanið að liða sér að reyfa sig. Það verðst að skipið þá að skipið þá að sjökla upp í maður við á ská og slægir við í lýsum. Þú treystir þetta svo datóður á því? Engi portrétt sko. Nei, ok. Eitthvað er felt sko. Ok, eitthvað basic. Fólk getið veðri, hvað gælt að gera. Þannig ég flúrað á liðinni heim, nokkur lítið dató. Þannig að ferðinast Mattia sem var við fyrir myndir að matta skiftur að standið og hverju að þetta vara inn okay. <laughs> En af hverju fórstu aftur til færi að það var þetta það fyrir fyrstu að myndinni mm -hmm. þá fattaði hvað það eru tilbúnir það er bara, þá var það bara að, frægi sem ég hefði plantað þannig ja. að það var bara tilbúið að springa út og þegar ég kem í land með þetta fóssi Þá sviga strafkarnir kvaðu af fyrir taktóun. Ég rætti þó það varfðu, ég er, er ekki að fara að taka borgar fyrir eitthvað smáttirískeru. ég fær bara að hljóta með um eitthvað þarna. Og síðan þá ég heim bara ef við hærgum milli fari og íslás með þossanum. Þetta var svo gullfoss og ég þátt að vera að í Brúnni. Krauna 10 á á á júli í Venandarsól. Á milli Íslás og færra. Og til að kamera. Gegg. Hvað ma að lengja er en solidi brú sem getur raks kikt þá. Okay, hann er þetta hann er þetta bara hukkulegt. Það getur verið frí. Þá er ég í Íslandi, þú ég kem um að stoppa í Vestmannaeyjum að ná í fisk eða reiðferði að ná í álr. Þá bara strauð yfir. Okay. Alltaf var kominn kom á fætur 4 mm -hmm. að hjarnar koma á sóltrekkin. Er í sjór að við viltum ekki missa því sko. Þeir þykir vænt. það Og svo er bara þú finnir það að það eru fleiri flúrarar að koma og það er svona þeirrið alltaf ógræðum og svona og, og hugmyndin kemur á ég held að það hef verið 2010-11 á, á Ólánslöku akkur, akkur hérna akkur verðum við ekki mjög dattofæstjálja hver en það Pétur Sakkærisen og Ósk Gunnars gerðpar og löngu hætt saman núna en voru, og sætt saman þá sko mm -hmm. og, og Pétur hefði verið hérna frontmaður í Boysena Band sem er spila stórt hlutverk í Biumetrinn sem er gerð í 2009. Og og óskai suma dúver sko. Mhm. Mm og ég séi okay, ef þið sjáðuum hérna festra hlutan þinn í færiðum. Hann nú færi eingur og það búi alla. Og ég er bara að fara að milli. Þá skulle ég segja að tala við listamennina. Og tengja það alla. Þá ég fara tala við listamennina. Og og að að væla 12 alþjóðlega listamenn pastóra risakkom og mínum heimi. Okay. Og þessa tala var þau og þau bara ja á það. Á ja. Ekki mun palli. Hætt saman. Mm. Og ég bara aðeins mætti með 12 listamanna leiðinni til færi. En ég ætti að gera þetta sjálfur. En fann ég þarna var búinn að finna þarna strák sem heitir Palli, Palli Risi. Sá var búinn að búa í færi með nýjárl. A bjó allist í færi með nýjárl. Og hann var minn hægri hendamaður í færi og settum oss mm. á fót sem er þverra 2012 og konnsveldi var að segja við hætla þess að listamenn í þar að síningu tóttið staður í Evrópu þar sem að er bara að rauninni nýtt þar þar að tattu að rauninni nýtt þar þar að tattu að rauninni nýtt eiga alveg 20-30 það er bara nýtt hérna og, og, og pluss að það er að síningu stað þessi staður er að geða ykkur það er ok og þau koma og, og með þeim fylgir aftegli okkar, okkar heims uh -huh. Og færiðar fá bara þarna bestu flúrara heims einu svona ári til færiðar þannig að hún þurftur að setja sig ykkur að seppstanda flúrara sem að koma að það og hefur og, þessi hátíð bara Hún er bara blómstræð og hún er, er talinna bestu hátíðum í heimi í dag og það er einn stærsti dattugræði framlega framlegaðin í dag Sægen mm. er að gera mynd með Netflix það sem er að fara á, á sex stærstu festu fælu í heimi breg bestu mm -hmm. og mynd er þetta þenn Það er svoleiðis? Já það flóttastu festilei heimi og ég er líklega færi með, með örra minsta festilei mm -hmm. 12 til 16 listamenn mm -hmm. og ég er með brjállegaan beiðlist að stórum hérna nafni sem vil að koma að það alltaf nú veit alltaf að, að, að þessu og, og ég fer eftir með með leiði í ferðalag á 5. degi mánaðinn og opnum á fyrsta deginum þá fer ég, ég er að í uppbuna fara til Kolt ég mun að hættu mikil næs ég mun fara að í allt annað og og með meðbelini sem ég fengi segn á það allt saman Kekja. er þetta, þegar þú segir þinn heimur er hann, þú veist, hann er, hann er reisa stór en er hann samt lítill þar að segja já, að því þú er búin að vera já. það lengi í honum já, já, ja, en hann, hann stakkar og stakkar þessu mm -hmm. er alltaf okkur í kjarni sko og ó ó þessi heimur er minn heimur er, er, er hinir listamennir að þyrra sótsu kúnarnir er kú. segir að þú sért að fá hérna svona svona öflugur artist hvað að hvaðan af áður heimunum þá að því þú ert bara með það öflugt tengslanet inn í þessum heimi Já það? svo líka sem voru þeir hefnir að Alex David Alexander sem að var með Copenhagen Inkvest. Mhm. Mm hérna sem er stærsta festival í Skandinavíu. Hann er með þráur í röð. Hann hefur kemur til Íslands og hann aðeins verið í færi um. Og að sést nokkur vinur og og hjæna búri er á að vinna eitt show í honum búri er gamli næverinn sem að við pikkum þem upp og ég pikk að upp og honnur tók sig að sér og svo er búna að vera náttur eitt eittna stillingunum í dag sko mm -hmm. hann er búna að vinna stock og inkpass og hann er búna að vinna hérna Copenhagen Inkfest bara best of sjó mhm mm þar að við þekkum og Alex er þetta sem göður og leiðu ég ykkur tala við Alex og hann hafði komið til mm -hmm. ferja með sjá þar sem kæristu og leiðu að segja já sorgu að tala varð alla hinna toppanna sem voru á festanum hans. Yeah. Og ég þekkti. Ef að Alex segji já, þá var Alex koma, þá kem ég. Ja, yeah, okay. En að Alex þá bara náði ég bara raða þetta tól, 12 12 manna gengi og það var hlutur frá Íslandi og og, og Skandinavíi bara. Hversu mikið hefur internetið breytt bara öllu þessum heimi? Það að segja öllu bara gersamlegt. Bæði bæði og kom að komast að framfæri og bara myndi, ég meina þegar við vorum hérna Ingri í byrjun þá áttum við banka og það kaupi, bank, kaupa hérna ávísun fara og geta katalog panta og setja póst og vona kemi gat á baka kemur. Það var ekki rétt gerðu. Ha. Og honum er þetta bara það bara aðgengi er algert. Mm -hmm. Og þú segir þetta krakkarnir geta bara lært allt á YouTube. Mhm. Mm Meira sem gömlu kallaðu geta kikkað á YouTube og ég hef einhveru áhyggjur af af því að það er alltaf, marr, alltaf, læra, alltaf að taka Og ég þetta endur endur hérna hvað er sálum sem flúrar að þeir verða fastir í nokrum klisjum. Akkurat hvenn er það fyrir fyrir þig sem er búinn að vera svo lengi í því? Það á að vera að gera þræpalag í 10 15 ár. Já. Þrautust allt sem er fer ferta lättast breytast og ég fullt af þessu var að gera var bara ég þekki sé að vera rangt. Nei, nei En þetta þróvast. Akkurat. Bæði græfurnar þróvast og þekkingin á húðinni þróvast og bara allt saman þróvast. Mhm. Mm og samtalalífið og það sem gerist með samtalunum og með listamönnumanna þá menn hættu að setja bréfþoka og sem var að spyrja, skulu vera frá. þú bara að tala saman, þá náttu gerast fundurnir. Já, einmilt. Þá kemur spreyngjan sko. er hver, hver er einhverri svona sérstök einstaklingar sem þú þú sem að breyta því að allt í hinn eins og bara slíf er orði bara svona er það bekka með eða já, þú ja, þú ja, er já, já, það er með bekkamaströkunum. Það er allt í svona heilbrigð og það er með tölum um krimma sjóvar dæmið. Mhm. Og það því mm -hmm. ég sjóvarar hvað kemur tíminn að sagt félinn hvað er mun að gera mér? Sairð. Þú erfúr, ég var hérna strákar ég var fingir þeim sem var, effauna, strókara, ég, ég var að kleypa með um og hann var, minn er flúræðan ég allir mikið sælt að sjó allir fæðið akraborginn líka ykkur akraborginn en hérna þannig að þú veist <hýst> í dag er þetta bara gerbreytur heimur það er bara ef þú getur eitthvað það hefur erindi og þú veist nú <fid> og fylgið hér þá hefur erði. Mm -hmm. Og við erum að sjá bara gríðaleg spreiing í fjöldum flúrarra. Flúra og, og líka bara hérna gæði honum. Mm -hmm. Og og og, og sé því ég þekki ekki helmingina kröknunum þetta. Ég var að ég var að hérna að sjóni honum svænum daginn upp í höll. Lauðashell. að hérna labbaum og sjága gengi var mætt sko og að það var alveg nýtt andlet og jalta að vera útlendingar í töluleiki það var að íslendingar krakkar einmið og ég bara þúst hólskamann hjá næsti sko það er dónaleg labbra framja bara en hvernig heimurinn sem au varst í fyrst ætlá. að er semst tattoo heimurinn eins og hann var að, <lælling> að þar einmið hafa verið ekki hérna, um og svona þúst myndun skuggaleri þar þar er heimurinn væntanlega konar hluti menn sem að hafa kanskje verið hérna um sorgir ádan og svona ja bara Það er alveg mikið byggt um tengt tj hérna saman við nýja æðið sem er sjósund sem er búið að vera ykkur ár sko ja, ja. það var eitthvað sem komið til mín og hann vildi það að það dreika hérðan yfir rökslina á hringur á bakinu niður raskinna utan á lærið utan á kálfan og endaði á ristinni sporaðurinn sko og ég þetta tók alveg á hann sko. og ég kynnist alltaf kynnist þannig að með hann. og svo í held ég ja þyrði á næsta sessjóninni þá fara við að tala um það sem fara stundar sjó þó. Sjó, Þeir sjó, allir voru þar komu, sá gæði. Og síðan þá hérna, síðan þá er að fara tala um það í næsta 5 sessjóni að að það næsta að honum við skottarnir er að bara, er að fá sér glas af geta bara skelt sér í sjóinn aftur og sklæftu þinkuna á og ég bara Úf, og ég bara eftir, eftir, eftir að fara einn í sjóinn fullur. Og veist þig hvar? Og þá mastu ekkert. En bara jú, mal, bara nei, Þetta þótt eitt sessur eftir á honum þar ég vil lesi blúðunum að að maður farist í breiðafjörunum stykja sólmi fariði sjóum um 11:30 vatnsköldi og hann bara fór komi aftur óf uh. ég náði ekki fyrir myndum með þessu. Það er að þessu vatatri klára mm. en þetta þúist svona sögur er bara ég er fullt af svona sögum ja og og svona ég kallar þúist ég ætla að segja líka því þetta færi ég ja? ég er að fara hann, og ég er að fara á öll þessu af, afskrift staði er mm -hmm. við sandvík í Suðurrey þar er sekkert það er, þa, það það er á Íslandi, á slunum, sko. bara kominn í bara eitthvað út bara kominn að hjarna veraldar. Mhm. Úfari ekkert minnið. Þá þá tilin er í á sjúmundstæðum sko. Það var bara að læra af þessu stendur þú öld. En hann kemur að endan. Eins og rövar hefð. Er bara basically, basically <laughs> já. Nei menn hann og, og þegar þeir, þeir eru koma á staði þá var foru taka sig ákveðin munnstri. Hver erur fyrst til hvernig hvernig er að mæta? Kólunir þurfa missa börn sinn. Það er tæi yeah. bíða. Og þar koma fyrst. Og kanska og kanska barna daugin í 30 ár. Kemur gömlu kólar í að heldu því. Og þetta er ekkert að maður fer alltaf að heyra eikra sögu sko. Mismikið, mm -hmm. mikst djúpt. Mm -hmm. Maður er alltaf að heyra sögunna sko. Og það er heldur átaganlegt sko. Þetta stundum maður sko heldur nema bara, bara bara eins og tekur tekjur sko. Og maður kemur heim. Já. Ja. Maður verður að fara sko. En á sama tíma líka fagna vera þar alltaf það er, er jafn hæmdun líka sko. Ne og barna og það allt saman Og bara lífið. Þetta er og allt þarfna milli bara fæð sé fæðingu og dauði við erum bara að saman hvað getur ímyndaðir það er alltaf nemli og ég er búinn um allt ég er það enda að segja, já. svona sem er búinn að vera jafn lengi, já. ég sem svo þú að þú lítur að sjá rosalann þverskur það lífinum er bara þjóðsvöleit þingmenn og rónar og þú veist að það er engin það er engin sko, ég ger engin grænum það er það var það, sálsöðu það er líka ágæðu forðinni sko algjörlega, já og þú veist, og O Er það ekki eftir þá sem kemur líka kanski svona ég veit ekki man er kanski alavei eitthva með svona listræna uppheldi að þá kanski og einhvern oft átta listamenn sem áði að það er mjög mikið af af bara sem enduðu bara röngu með einhver línuna. Algjörlega. Þá fer man átta sig á að því einmitt bara eins og útigangsfólk eða já, er já, veist, já, við erum já, öll já. bara fólk sko. Algjörlega og það er mest bara, bara bara bara saga sko. Einmitt. Þá áttu frá fæðingu og í dauða og allt sem gerast milli var þetta ekki minna fólk afkosti þetta er ekki alga mikið ekki mjög stærra fólk er ekkit, myklu, myklu ból, þú algerlega ekki hversu hjálningis þetta vera skilurðu algerlega er það bara ekkert dæma það er bara, Æ, er, bara það má þá það var ekki nefnast að dæma við erum milli sama gleirhúsina öllir sama leikur sinnu gleirhúsina gleirhúsina erum öllir sama gleirhúsina ja erum ekki að gríta á kot annað það frilla það er svo skjótt að að í flugvel góður í með tatú En nú er bara að lokað að okkur. Hafa loka já. Og ég varð að ja þá við skiljum það fullkomnanar sko. Já já. En það menn vera tvo manna við, við erum bara atölulausar er seinasta ári. En nú er að koma aftur er það ekki? Nú er að koma aftur. Já og í rólegum atunum og það er að gerast það sem gerðist gerðist í í fyrirra Ísland verður bara Ísland og fólk færist í anna land og gerir og, ger, og þá kemst þig út. Mhm. Mm þá getur að leift að hvað og við við að smá Já, við upplifur það þannig Já, við upplifur þannig það, það saman gerist í hrjuninu Þegar engin komst út Og peningunna Það er verðlausur elendis Það kom fólk bara í tattú og var það taka allt að þeir Það var það að og húsið Og, og ævisbanda þeir En ekki tattú þeir Það er góða púntur Það er góða púntur Það <laughs> er góða púntur Og hérna við vinnaðu þó þar á. Bankill geti ekki gengið á nei, nei, <laughs> að þattu. Nei. Sá læs sam saga góð góð <laughs> <er> ekki þattu. <laughs> en í kemur nú veru við, við, við Nú er ég er ég með þetta festival í Faroeum og ég varð varð að, var að freista í fyrra. Já. Ég svo allirnar bara og ég fyrir að freista fyrir í og svo bara þar er ekki ganga og nú er ég, er ég fara horfa á maí og ég er ennfá prómúað svona ég blatað um allar sko. Já. Þenna að það verði ekki. Nei. Og, og hérna, þá er líka ok, komið tímil að gera annað sem að var nú komið að planjað óvald og er að gera þess núna í maí helgin eftir festifælið í færiðum mm -hmm. og það er nú nú það er sömu taktik og helgi, ég valdi þess að helgið sem ég með, er með í færiðum vegna það helgin eftir festifælið Davís út í kömuna þannig okay. að leiðið var komið alls þar á týrsköðandi nafjö og það var hoppa Nú verður ég með það sama og liði áttu að vera að komið til Særiða og getur að hoppað að par Líslands. Helgin eftir, þetta er fjóða helgin í mæ og ég er að fara langaholt og snæfist þessi. Ok. Sem er þarna rétt við Lísuhol og, og búður og það er alltaf. Eða mitt, frá bara svæði. Bara brjála svæði sko. Já. Og ég er á, á ættir að reykja þaðan mm -hmm. og mjög góða við vinniðar og ætt fólk sem verður langaholti. Og hérna, þú viljum að vera með fjóra, fimm, Apple, sex, listamin, tónlist, og golfvöll, að golfvölluna. Ég þetta þetta varu fyrstu golflingur sem ég tek. Okay. Ég, að nefna, ég var aldrei mý, þarna og við vorum míni golfs sem strákur og kláraði að kláraði við er upp á skólarholti. Alltaf taka golf og ég þetta taka golf þennan sé þúst ef þú veist, eðu horfir, eðu setur í langholti og horfir út á, út á jöklinum þá eru hola 8 og 9 þar. Það eru 7 holur hinum meðan og það er, er ekkert ekkert minna merkilegt erum tökum Nei. bara holu 8 og 9. Þarna er á hóla 8 stendur líti greint hús og í því húsi voru geymd beinin af öllum sjóreknum líkönum sem að voru að fara safna stundir þóftur að þörð við ströndinni sko. Þarna voru kassar af beinum. Flest bein er kominn í víðamolt mm -hmm. en enn þá eru beini í veggjunum. Þar er hóla 8. Þar er hóla 8 meira. Þá kemur hóla 9. Þar er gamla hlaðan og og og og hérna greipa húsið. Mm -hmm. Hlaðan er orðin hérna orðin og vestaðans og, vestæðas, og Kela, Kela verðs okay. og höfðingjans á langkvaldi okay. og rúnin alltaf, þau eru bæði í hólunum saman mm -hmm. svo er gripahúsið, það er búið að breyta því í, þau er kvöldu að stafastíjuna, það er mjög fín aðstæða fyrir stafafáll <stíð. stíð> og hérna, og svo er bara opnaði raunin út og þetta er bara með ströndin hana, sem að skiptir um ham eða er ákveðið vindátt það er hún svört, það mm -hmm. er hún önnur vindátt eða ströma, það er hún rj ja það ekki verði verið þar í golvunum með það sem bara stuðst var ráðstaða þig þó dýp mun leppa fram yfir mannabina húsinu mm -hmm. <laughs> svo er helggrindur þar bak fjallið fjallgarðurinn þetta er bara ljóðrænt þegar oftast lísir þessu svo er helggrindur þar bak og þá yfir þetta þennan fjallgarð liggur gönguleið sjóuleið yfir fjalla skörð og og bara bráðalaldi þar sem fólk fór á bölla í gamla da á sauvðskjemskóp okay <gjö> <gjö> þör og situr okay. <grey> okay. á þanna kó. Okay. Sramma hérna yfir. Þetta lengd djamma. Já ja, þetta er þetta er einu dag leiðmaður. og að tala framma hérna yfir, að tala fara djamma og dansa og hopp og svo til baka. Okay. Hann er að vera að fara að skála fyrir útöðum íslenskum samkynnisfjallahljónum. Ha. <grey> Þá ef allt gengur orðsköma þá var nú að vera vonast eitthvað núna í vor. Já ja, var nú alveg líklega. Eitthvað innan innan sem að hérna við í raun dundi á þransanum í í fyrra. Sem sagt hótbransanum og bara ferð ferð bransanum að þá voru við að reka alla og þá bara pakka saman. Þá gætum við gert smá sem áttima. flestir að vinna sjálvir bara eigendur og Og með skulu vera og þanna var að brjállega gera það. Já. Það var þuna í smá tíma. Nú er allt að vera aðs undirbúið við vitum verður allan á sumar. Kanski er ekki smá sumar En við höfum von að sem að sumar, sem, sem kominn leyfi að vera með nokkra saman þar nið lok lo lo máyi. Já. Hann á langa og það verður alveg geðveikt mm. vera þarna bara þessu, þessu umhverfi og ég ætla að fara eitt ferðalag með þig. Ferja upp á jökulinn eða ferri á Djúpabólund eða ferri á má y ég var sáli kann að út í út í færøyum kemur að fara á. ég væri að koma góður en þegar mætir mæti í um parti <laughs> það er still það er stíl. og bara svona sína en sáðu hvað ég fann nú ekki amállegt að það fara upp á jökulinn í þar er verið kominn svona hálfgerð miðnætursól bara geðveitt bara geðveitt útsýnið og, og bara og, og svo bara vera þarna á, á langa velti og krafturinn á jöklinum einmitt þú finnur hann bara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 innanna vörunin innanna vörun og ég var að segja að ég var að þá ég var spyrja ég, var að, ég hef spurt spurningarnar sem ég var að fá tilhliðisinum hvað er versta þá flúr Mhm. Mm Hefi ég nota fleiri þessar spurningar áfram til þeirra sem mættu vita það sem eru allir flúráðir sko. Og ég manði þennan leset mann sem er allu grætt og mjög félættur og svona hann sagði að það er verst hérna ofan á nefninu. Ver enigma sem er allu svona blótt púsluspil. Mhm. Mm að er verst inni í örna en það er tjekkart með hann sem er svo þaflborð hann sagði að er að vera vest onni í af því hann var að kapna <laughs> ja frá svo aðna kjartinn þar var tennurnar og og og, og þetta tannholdið uh -huh. tungan innan kynnunum ef þú gangar að skoða á því þá er svona einmitt þetta, þetta er þú talaðar á um hérna ja svo, svo, svo erum við erum risaðurnar þú veist erum vorum repellar er svo tölumaður komum beltingu erum, erum alu hérna þú strakkakarnar á sig í andliti bara ég leit breið að þú strax nú er þú tekur glit í fram á handabakið og síðan hérna upp í hálsinn. S svo, Hvaða skoðun hefur þú á þegar að fólk er komið með þetta í andlitið? Já, eða það er vel gert. Mm -hmm. Alveg sálsatt. Mm -hmm. En fólk voru virkilega að pæli hvað er að gera. Hefur oft... Og þú byrjar ekki að því þetta voru að vera komin, þú voru bara að vinna því upp sælígan að tala um Bruklings Lífs, þegar með þetta þú bara handarbyggjinn, svo var ekkert sko. Já. til að sínast en þú er að þú er að, að vinna það aðal sko. Ém, þú er að vinna þær inn rétt sko. Það er flott að vera bara með handaþokk. Brukinst lífs. Hefur ekkert að þú var hafnan fólki. Það fólk hérna, kemur til hinna og mefra... já, að Þú var að passa það að þú gerir það og ekki segja nei og senda það út. Talaðu við þill. Já. Náðu lendingu meðum. Reinda ná kripa að pæla. Mm -hmm. Náðu lendingu leiðbeindu Og ef ekki þá bara þú getur að fara það að fara annað það þú ert að fara burtu og þú voru muna að ég sé bara nei og þú ert villu þú hefur hag líka bransans og, og orðspor bransans skiptir líka máli af því er að gera burli í gangi af því að það sem við það sem við búum að er er þetta einasta flúsi fyrir útæa öllu fyrir okkar öllsku einmið af því að fleiri fallu flúr sem er út í sé fleiri villar flúr sé fleiri kemur að að vera frúrar sko mm -hmm. sama skapi mér að drasl sem er í gangi því, það þú, er svo tala folk til vetur. Hva fá þið... fyrir til að til að segja na, heyruðu, nú þurfum við að setjast það nör, að stu, það, er bara, það, er bara, það er bara þú vott að vera kominn alveg svo langt þess er ekki? Jó, ég af alltaf tekið pælinguna og lentt inn þannig og verið ekki eins svakalega og þú kemst mann til minn. Okay. Það er líka galdri sko. Hvernig hvernig það? Ja Ef þú ertu að fá þér eimskipu félags sástuguna, að hana blá <láðið> <láðið> Eimskipu svarting <láðið> Ég er gert það bara en Hvað er mitt með svoleiðis? Nú er ég bara að hugsa upp á því að verðum að tala Hvað, hvað er fólk að býða um hérna um bara eða, að haka kross Ef það einhver 60 og 70 kall með sínar hugmyndir og við getum satt ránkvömyndir hvað það sem er ekki lú mm -hmm. Ég er ekkert að það alveg laufsku Nei. Er hann ekki krakki að sjálsvið bara, bara og þá sést staðar sem nei, þá er hann gangur og skugga og hann sé ekki far að gera annarstafar. Vittlesuna, hann vittla sé sé og hann koma vittlesuna útur, ekki bara að stoðun hérni, útur haustumónum. Það er galtun sko. Eiga okay. breyta því að lenda þig sko. Er það ekki Það, það getur verið það, ja. Að það segir <laughs> <laughs> ég bara þetta gatu glæð hann aðreyavið ég vil að vita það er alko mhm mm en sem stendur ekki þetta varst lísið áan með hérna með nætur og og og hérna hljómsveitirnar Brainpolís minus og allt þetta, þetta var, var kom tímabil þar sem að þar sem rak, þetta var bara ég ég fyrirtæki á Laugaeynum í 12 árr sem var bara á nóttinni bara á ekki bara líka mikið til það var bara og það var bara tema að uglað og það var bara rock and roll. þetta var bara Ég get ekki neitað því. Okay. Hvað er rottfjörnu lífinu? Bara 600x600. <lörSo> <lör <homeless> <teki. lör að exclusionar> <lör einlegan> er það ekki? Það við að, að við erum að prófa að vera með þótt það sé bæði að spila live. Eimt. Og og þúst Það væri gott parti. Svo líka það. Svo líkana. <lör> það það var rétt ekkert <lör> <lör> <lör> var réttur rugli gangi. Þúst Þar var alls konar hlutar gerast. Og það var ogkur bara mist skír rammi. Það er ekkert Ókei hlutir gerast ekkert innri Það er ekkert vera kásast upp á stjörpunar er ekkert klett að skilur. Við erum bara hér er er allir safe. Mm -hmm. Ég er að vinna í fyrsta lagi. Mm -hmm. Þetta er ekki parti. Þeir eru ég, ég er að ég er fyrsta lagi að vinna sko með. Ja, eitt ja, eitt. Og ég bara vin, vin, vin, vinna nætur og vona gaman að gamann hafi góðan voru þetta líka sem oft sjálf sko og vin, vinnendur sem komu með þeim og mm -hmm. voru í partiðunum. Oft var það bara þúknurnar sem voru í partiðinu. Mm -hmm. Og þær félagar og En en talaðu þu það með, á, með, með Kynja. Á þuna uh, kynjahlutverkinn og kynjaskiftinguna það er líka í kalla heiminn þar hafa við gert gríðarlega gott frakur alveg mm -hmm. þetta var nota svakalur kallafransi við mm -hmm. að neita því og þarft píu sem var og sofía æstrelli og svo voru þuna fyrstar þær voru bara þær eru bara trailblazers mhm var ekki mm -hmm. og er einar í kalla heimi en svo í dag er þetta orðið bara þú vissu konur hafa sjálfs við engu meira í, í list um kall og það hefur breyst með breyst gríðarlega og einu meira vera, vera meðan auðýr þarnabókuhöfund á múti sverri tappuðlunum, eða helga, eða mér, Þú, að vinna líðan mér, svo frá auðruðin að næststól, var alveg einn og lítil, og tegna barnaðbækur. <laughs> er þetta ekki góð? Að gótt, dásan, að dásan, að gótt, að gótt að hafa þetta, gótt að hafa og líka bara þetta er rugglifærin, það er löngu færin, þetta er okkar rólu og þetta er skuggabaldra pæli, þetta er löngu færin, og hérna, þetta er bróðið, við náðum bara að smíða henni heim, Vætrað að bara vera ekkert að kalla að munum munum við öðrum orðum. Mm mhm. þú sést göngubaldaheimur sé farinn. Hérna, þú á einhverum tímapunkti bremsa af af hálsku. Já, þetta var ég meðfar. Ég flaug á haus, ég flaug á rosa lausum þá eru ströngarnir í verkefni með anna búri sko. Og yeah. þá var þá alveg inn í þá líka því að þú hast tekið búra inn og og honum og, og, og bara þóst þó svona. Og þú sagt það bara að þær eru venir líka, því að ekki bara starfsallar, Og hérna Og hérna, og þessi vinnustæðar, er, þetta eru dásalegi vinnustæðar. Mm -hmm. Og aftur er ég, nú er ég umkringtur, eins og ég bara talentum, í hverju plossi, en í dag fá þaði borgað. Skilvæðu, geta allan að fyrir sér, sko. Já. Og, og þú þurfur ekki allt að vera að síningu, sem er kannski eitt partíð og svo bara kemur enginn. Í þú sagðir sagðir áður að, að þú værir alltaf unnið rosalega mikið. Já. Er það ennþá þannig hjá þér að eru er dagarnir langir og þetta ég að aðeins bara dragaur sko. Ég ætla að orðið eldri líka. Já. Og svo líka annað, þú ég hvers hversu lengi er þetta til að keppa við krakkana. Mhm. Mm Hver kemur að láta þig fá kyntilinn? Þá ég alltaf búna að taka kyntilinn Og og ég geri sig bara mitt og og er að vera að gera aðra hluti líka sem að hérna gamarnir segja frá að að að allan tíma, tímanum, skólanum, allt, var íh? góði, ég, ástöður, ég er góði ég var kjörin söðurlandskóðið í Íslands í hérna á hérna alþjara blóti beintrúin íslenskaparinn á móti hérna gamla bíu, mm -hmm. í húsnaði sem vonum að þar þá var félagið miklu minna og mjög spesku mm -hmm. þá var öffar hæður og... ég var kjör, kjörin söðurlandskóði og eftir ákveðin eftir ákveðin læti sem voru í félagiðan og, og ég tók mann og kjálskaprautan og dróð ég maður sútur Patrina þú kunnja hvernig aðverkast að það? Það var við erum góð félager í það en hérna hann var bara með leiðinda á blótum og hann var að kalla fram í og með dólg og þá Jörmundur Ingi var að bjóða sig fram mm -hmm. og hann er samkinneður og sum maður þúst tilum færingana íslendingar engu betri sko. Okay. Þetta er bara þúst þetta í fóbía sem ég mann leiðæli sko. Mhm. Mm Getum við ekki stíflað neðr fyrir það og við, við höfum alu gerst sökum sem Algjörlega. Að hérna að hérna, hann var með einhvern gemma á fundum og þá þolt hann það gerði enginn eitt það var blótskil og það var okkur heilalegi hérna og mm -hmm. hann, var, hann var að menga það séðan voru í árumotapartíu þar sem hann braut brenninflusk og höfðinu húsræðanda sem var að stelpa og hérna og hérna ég tók hann ekki að berja ég tók hann um bara í gólfið mm -hmm. og, og satt hann á hann og hjálta hann þannig að Þá kom konanast, stökkum hann það mjög, reyfi hóruð að mér og reyfi hendina að mér á hann, sko. hann slæri mér, sko, og hann ég hann að ég rýfa hann af og bámbæn í smirtið. Og þetta gerði sem hann nokkruð sunnum, svo ég hvort og hvað, sko. Og ég, endanum að lemta að fyrla, mér verði hend út. <laughs> en það var ekkert, þetta var ekkert, þetta var ekkert, þetta var ekkert blóðbæðin, eins og list. Það var bara nokkruð, nokkruð þungir og, og Ég er hljóf fættar líka forfundi, ég er búin að strómi úr aðeins, að, að sko. Okay. Aðeins, ég bara, ég vil ekki sést að niður mörg á henni með ykkur, ykkur mýt hlöfmynd. Mm -hmm. og, og svo hitt ég hans hérna og, og þá saðið mér að hérna, þurfið sætumst, við erum að sætumst, bara eitthvað rúglu, hann bara er, erfið með víni okay. og hérna fýtsar okkur. En hérna, þá saðiðið mér að mitt sjönnir, þú kjálka bara sem ég Já er staðan á Ósadrúu í Íslandi? Hún er neblað spengut. Er svolítið rosa og við erum að byggja þarna hofið í Björskjúlið og ég er níu búinn að tala við hann hérna Helmar og og talum um að koma aftur. Okay. Og nú eru bara komur miklum réttindum þeldurum voru þá og ætti oft allt orði mikla stafls herna að ég þyrra fara í gegnum ákveðinn prósess. Skulu þetta verða góði. Þetta okay. ná auð sem leittindum en ég er alveg bara að bara vera góð allan tíman. Hvað bara prestur, skýra og giftast og eitthvað til eitthvað og Mm -hmm. og hérna já, ferma seðiðfestan þetta er bara besikli svipað þenn er búið bara í ásættur og sko mm -hmm. Ertu búin að vera í ásættur svo lengi? Já, ég skáðið mér bara það fyrsta sem ég gerði var hérna þegar ég var átján að fara í aðstofa skrámi úr þaukjörginni Þannig er búin að vera í ásætturlun síðan? Já, og ég hérna er aðlun upp hérna af þaukjörginni og, og í sumum búðum þaukjörginar, þannig var ég alltaf og hérna nokkur sumariröð uh -huh. og átti við bara dásamann tíma þá undir Stjór, undir stjörunions Suðuríks sem var sem sölfræðingur fangjisma náttúrunnar alværið var veik, can, og hann var bara með mjög skemmtilega tíma og við öttum bara dásamur sumarna uh -huh. og þá glug, glug, glug, glug, gluggaði hann við bibljuna og var trúverðu sko. uh -huh. og þú veist allir sem eru allir sem lesa bibljuna og eru trúverðir þeir varðu að afauga að, ef þú veist að við rennum skoðum við að með svona nú aðgærlunum þá mm -hmm. er truður bara í raun er og alltaf leið að vera virðing fyrir þí. Sama með Ásatrúnum og en mér væst mér fannst hjarna Ásatrúnum bara standa standa og nær. Hvernig stundar, hvernig stundar fólk trú trúna er notað misamt og mitt eins og þú. Hvernig stundaru Ásatrúna Ég bara les, les Edduna og havamálinn og, og bara líf og bara eins og pælingar. Mm -hmm. þú lest, þú lest söguna, frey og þú lesst söguna um og Freyju og Njörð og Skaði og, og rínir svona aðs bak góðasögur er örta bara svona venjulega sögur sem er leiðbeinar hvernig að ég að... er ekki ásan í vani mhm mm og og hérna börn Freyr og Freyja eru sem samt okkur el elskuðustu góð að þau eru hálfur vanar skulu þetta hérna er ákveðinn boðskapur hérna sáttum og mhm mm og hvernig að taka taka á móti fólki mm -hmm. sem er aðkomendur okkur elskuðustu guðir Þrósemijó ástar eru eru eru börn óvinar óvinar sjóður sem við erum sagtast við og taka gísli til að hérna halda friðin mhm uh -huh. og þetta eru börn þessa gísils uh -huh. það er heil myki leksja í þí uh -huh. og svo giftingin á milli nerðra og skaða sem er hérna hún er fjalla tröll og hann finnur ekki ást meðal hérna, á, á á, á uh -huh. tekur tekur sem er sem er önnur anna óvna tröll okkur og svo eru, hérna fatta að hann er saga guður og hún er fjalla guður þau ekki skap að skilja. Akkurat. Það er líka ákonan leypeiningar þar. Mhm. Mm Hvernig eftir að skilja bara og verið ekkert mer hresan hresan skilta. Ekki allt mikið vesen allan há. Nei, nei. Var rétt allan sem aðar. Eða guður. <lutin> það <lutin> Hvernig myndur eftir eftir hérna? Er við ekki búnir að vera fara yfir að helsta eða? Jú, jú. Men langt að tala um bara svo líka með pappa gefla þeir eru búin að vera að hann fjöll frá 2016. Uh -huh. Og við erum búin að vera að setja upp verkasafn á þessu Sundarborg. Mhm. Og erum að verða vinnustofana. Er baustu búin fyrir og fá hana skráða bara sem að gott sé vali skráðiu ekki. Uh -huh. Við erum að við bræðurnir erum að sama um það að hún verði bara í mynd. Okay. Og þar eru þar er til finna hluti eins og heilgrímann að Vatnmunki. Er að vinna nú er í vinna í því að ég fór að finna upprunna af hverju er ferskjöldin með heilgrímuna Eddart Munk í fórunum og ég fóðið á Norax og ég var að vinna þar í og það kemst ég að það eru fjórargrímur sem voru teknar, teknar hérna inni 70s okay. það er Ellingu Jónsson Það Jónsson hérna besti vennu Níls Ós myndtökvara sem er mm. þá stæsti myndtökvara í Nómanna eftir Vígulund kannski en það var öllu kinslóð mm -hmm. gerir þetta með 10 krónunar og 20 krón Kong Haralds stuttuna á söndu júli-torkinu og, sönd júli uh -huh. og bara stærsti lístammeður myndt okkar í norma ákvarna tími og Elin og Jósen einn okkar stærsti, uh -huh. skilgeti afgæmi síðan svo ólaðsirunar myndt okkar og, uh -huh. og Nilsfær fær kommission frá, frá hérna ungsjafninu uh -huh. að taka afstepa á orginálum, hann er bætin er alveg gamall hann lætur Öling fá verkefnið og hann tekur verkefnið, tekur afstepuna og Og hérna, þar að Nils sér svona fallega að hvita nýja það spyrir hvað það með ég fyrir einntak og þá færi hann einntak en Tom Sandberg sem er stærsti ljósmyndari normanna hann var í þessu munkbói tími sko, sem mm -hmm. voru pappi, erlingur, Nils Os og Tom Sandberg okay. Tom Sandberg bjóa tímiðlum í, í, í íbúðarnas munk mm -hmm. Nils Ós vann of dverkefnin og erlingur í vinnustafarnas munk mm -hmm. og ég var fjölskyld með pappa og mömmu byggum á munksaðmjölu munks. tímiðlum Fukum, ah, að út, þú kemur og það er rétt nú gott þar varu krakkarnir leika kurinni með, með, með opið hérna og matóinn og anpínuna bara að veggja. Þannig þar þar var aðkur tenging frá aðkurum hópi sem voru bara þeir dírkuðu um, og hann hann væri bara aðalgagin. Eins og fólk ger komast að skoðununa í dag, hann sé bara hafi sé mikið sögunar. Uh -huh. Þetta vissu fólki ekki þá, þeir vissu það. Fáðu þetta verkefni að taka grímuna. Það varði fjóra rafstæpum sem er einna þær eru þessir ströngkar eigar síðan. Mhm. Mm Nú er ég bara sem múti, er að bara leita af þessum grímumuti og er að búna að og er að fara að finna restina af grímunum. Okay. Og, og hvað gerði Við, við þar? sjáum til. Það kemur ljós. Það kemur ljós. Ég er búinn að fara að tala við Safsjó og Múksafnsins. Við mm -hmm. erum að tala við blómfrís sem hann sýnir munk mikið. Okay. Aðalleg aðalleg steinþrekkinnas að pappi er nátt að fá sína pappa í Oslo. Mhm. Mm Þá tókum bara vel í það. En það er bara, veist, já, og og tattoo, þetta Og Peppi, þú veist, hann er ennþá að það, þú var hans ég að það var að halda hans ljós og lofti. Algjörlega. Að eftir alltaf þetta, eins og þú þetta er búið að magna lífslaupjóður og svona að fá sjá mikið og svona myndurðu hérna, þetta er svona spurning sem við spyrstundum fólkið lókin, Hvað, ef þú ættir að tala við átjónar og útgáða sjálfuðir, hvaða áleggingu myndurðu gefaðið með einsluna sem er komið með? haftu mun dólk? <laughs> nei, sé ég sjón. <segið> Gefa <laughs> manna heilt stól þeir engur. <laughs> nei, nei, ég á ekki að vera ljúta þeir koma þeir fyrir á pokanum og Já, ég var bara ég var greiningu, ég var ja, nákalega. Þú þetta hefði ég hefði fekið. Ætti ég ekki frekar ef ég hefði óskunum eitthvaurs? Mhm. Mm frekar en að segja það beint við já. það, því að það hefði ekki vísneitt skilu. Nei, nei, ég vel þal. Þá að, að, að fyrir, sko. Og og einmitt þessi lifi hefði ekki komið bara óvart og rangri átt skilu einmitt en það það tóku heldur miki tíma og tóku heldur miki orku en kenndu líka leið heldur miki og það var svo, svo lægðum bara alltaf leiðinni sko. mm -hmm. maður er nátt að buna fljúga hausun og maður er búinn að særa og bara geta klassíska og nota halda fram mig og að það sé fávit og vera leiðlegur pappi og þú þú mm -hmm. það það sem er geta gert betur sko Akkurat. og það er ekki burning ja hefði óskuð frekar einhvers vær flegginna seg eitthvað við mynd meðan? Einmilt. Hann að lusta, <gubið> <gubið> <gubið> er korti er ekki hlusta það ekki? Það er líka bara frábært að búa í Heimsborg. ég vona að það er bara að fara um allt. Er bara að fara um allt. Já, Já við við víðan. Það daltu sá en hérna en hérna þetta býr bara gaman. Já, okkja. Vonar að vonar fólk skilji mig. 100%. takk æðislega fyrir komuna. Sömu